パウスパウスパウスパウスパウスパウスパ a スパウスパウスパ o スパウスパウスパウスパウスパウス o ウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウス e ウスパ r ス o ウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウ o パウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウスパウ End Zoners, nós ganhamos um apelido na última semana, pessoal, mas daqui a pouco eu comento mais com vocês. Nossa equipe de End Zoners, Alexandre Branco, Vitor Freire e Júlio César Vettori. E aí, Ale, tudo certo? Tudo tranquilo, Edu, mais uma edição do End Zone aí. Dá uma boa noite pra a todos os End Zoners aí, tamo juntos pra mais uma edição aí. E aí, Julião, tudo tranquilo aí? E o Vascão? O Vascão tá bom também, né?、E、tal, aquela coisa. Mas é, e s tamo s levando, e s tamo s levando, é c a r coisa e tal, né? Peraí. a Ô, Edu, foi mal i s só o s que eu dou uma boiada aqui. O sobrenome é v e t t o r e não Vettori. v e t t o r e tá bom, vamos de novo. Júlio César v e t t o r e Desculpa, Júlio, eu prometo que eu não erro, d e n o v o Tá bom, tudo bem, acontece. Mas então, é, tamo indo, tamo levando, c a r coisa e tal, pronto mais um podcast. E você aí, Vitinho, beleza, cara? Tá,、ah, beleza. Vai entrar e n t ã um pouquinho melhor já. Dá pra passar o programa inteiro sem, sem perder o、um、pedaço.、Aí. Valeu, é isso aí. É isso aí. Na última semana não foi só a internet do Vitinho que acabou dando alguns problemas. Nosso servidor, que h os p e d a o podcast, também deu um pouquinho de trabalho.、A、gente me cobrou, só consegui botar o episódio no ar no dia seguinte. Peço desculpas a todos que ouviram, a todos que foram lá buscar. Estou muito feliz, já temos mais de 400 ouvintes de todas as edições. Parabéns para o Endzone, parabéns! Aê, muito bom. E essa semana nós estamos completando um mês de programa já. É mais uma marca. Um mês de programa, um mês aqui falando bobagens e um mês a rapaziada ouvindo a gente, acompanhando o programa. Muito obrigado a todos. Só tem crescido o apoio, a participação. Valeu mesmo, rapaziada. Sem vocês o e n d z o n e não existiria. É clichê, mas sem vocês o e n d z o n e não existiria. Na pauta de hoje. A NFC Norte, a divisão do Detroit Lions, o pior time de toda a história da NFL. O Green Bay Packers, o Chicago Bears e o Minnesota Vikings, que conseguiu chegar nos playoffs. Olha a mensagem! E os e-mails de hoje? Recebemos um e-mail de uma menina. Sim rapaziada, tem meninas que acompanham a NFL. O e-mail da noite é da Bianca m e l i n i n i Gomes. Diz que já mandou um e-mail na semana passada, mas não chegou nada. Desculpa Bianca, mas não chegou nada. Ela gostou bastante do cast sobre a EFC West e e s tá cobrando da gente uma cobertura sobre o futebol americano aqui no Brasil. É verdade, né? Estamos no Brasil, nós somos um podcast sobre o futebol americano, sobre a NFL. Isso que sobre o futebol americano no Brasil, nada mais justo do que falar sobre os times que praticam o futebol americano aqui no Brasil também. O que, que você acha, Lê? e Nosso jogador de futebol americano da equipe. Ah, então, Bianca, você perdoa a gente, né? Mas agora vai começar a Liga Paulista de Flag, né? Tá com o começo previsto aí pro, pro início de junho, né? E, claro, que esse ano eu espero, né? Pelo menos como atleta também, que. Já está equipado o suficiente para poder jogar. É, no final do ano está previsto aí um torneio full pads.、Né? São seis times de São Paulo que estão confirmando presença.、Aí. E com certeza o Endzone vai estar aí na cobertura,、cara. tanto dentro de campo da minha parte, quanto fora de campo, com as análises sensacionais de Edu, Júlio e Vitinho. Vamos aí, vamos fazer nosso trabalho. Obrigado pelo toque aí, vamos procurar. c o b r i r mais o futebol americano no Brasil, que está crescendo muito, e você, sendo mulher, acompanhando o futebol americano, é um sinal disso. Valeu pelo toque. Vamos providenciar também aí, pelo menos, uns dois especiais. O que, que vocês acham? Um explicando realmente o que, que é o futebol americano, como joga, que diabo, que, que diabo é um first down, que diabo é uma jarda. Eu acho que tem uma galera que até se interessa em saber também, mas não conhece nada sobre futebol americano. Então, o Endzone vai dar essa aulinha de futebol americano para vocês. E vamos bolar um outro também falando que, aonde pode jogar futebol americano aqui no Brasil, como que funciona tudo. São projetos aí, mas, mas daqui a algumas semanas já vai estar no ar. Com certeza, se Deus quiser gente. E a Bianca também apelidou a equipe, como eu já mencionei no começo do programa, End Zoners. E aí rapaziada, o que, que vocês acham do apelido? Nossa, eu achei excelente, cara. In d Zoners, mó chique ainda por cima, né? Pô, que é isso? É, dá pra tirar uma onda l e g a l cara. In d Zoners, aquela coisa e Star, né? Não sei o que. Grit, né? É bom, é bom que eu s a l e i interior, já, já dá pra puxar o R também, né? Já falem The Joners aí, já, já é. Já. <risos> <risos> é isso aí, v i t i n h o <risos> Que chegou também do Bruno Virtuoso, mandou e-mail pra agradecer o programa, avisou que tá divulgando o podcast em Curitiba. Cobrou o Vitinho, que não participou direito da última edição, mas ele tá de volta, a internet dele voltou normal. Bruno pode ficar tranquilo e tá dando um puxão de orelha no Alexandre, que não tá atualizando o blog do Philadelphia Eagles Brasil. E aí, Ale, agora a audiência tá cobrando, cara. É, cara, tá vendo? a batata solta pro meu lado agora, bicho. Pô, Bruno, primeiro peço desculpas pra você, cara, mas infelizmente por falta de tempo e. E um pouco de notícias relevantes. Infelizmente a gente não tem atualizado o blog, cara. Mas a gente está preparando uma surpresa legal aí.、Eu、posso adiantar já que tem a participação do Edu e do Júlio nessa história toda. Espero que o Vitinho também possa colaborar com a gente. O blog do Philadelphia Eagles nessa temporada vai estar muito mais legal que a do ano passado. Vamos ter coisas muito legais, muitas novidades. Sessão multimídia completa com a participação do nosso querido Edu. Vamos ter mais atualizações com o Júlio. Eu também vou dar meus pitacos quando possível. Mas é isso aí, cara. Eu agradeço você estar acompanhando acima de tudo. E, cara, prometo que nós vamos fazer o possível aí pra poder voltar tudo à normal, inclusive só faz... aproveitando, né? Força, JJ. Vamos lá, Jim Johnson. Vamos, ficar... vamos melhorar aí pro nosso querido Eagles poder voar mais alto nessa temporada de 2009. Vitor, sua internet tá normal também. Hoje você vai com o podcast até o final. Isso aí. Deu, deu uma ajeitada aqui no Edfield. Depois de brigar um pouquinho só com o pessoal lá d o、no、telefone. <coughs> A gente conseguiu arrumar aqui, vamos ver até quando d u r a isso daqui. Mas agora vem、um、o momento curiosidades, porque no e-mail do Bruno ele também manda uma pergunta. Ele entrou num debate com um amigo e não chegaram a uma conclusão se algum jogo da NFL ou da NCAA já terminou empatado em 0x0. E aí, equipe do Anderson, alguém tem algum palpite? Quem, com, quem acha que já acabou empatado em 0x0? Quem acha que nunca acabou empatado em 0x0? Ah, cara, eu, eu acho que já teve, já, mas não sei quantos, não, Edu. Eu acho que deve ter tido um ou dois, né, cara? Não sei. Eu não sou especialista em curiosidade s da NFL, né? Mas tô dando meu pitaco aí, tô dando minha, minha, meu chute. Poxa, velho, deve ser muita o、ah. zica, né, cara? Você ficar três horas assistindo um jogo pra v e o jogo acaba r 0x0, cara. Vai ficar puto da vida, cara. Eu ia ficar puto da vida se o jogo acaba de 0x0. Ah, mas por exemplo, teve aquele Teve aquele jogo lá do Dolphins e Steelers ano passado que tava aquela chuva maldita. Acho que no Heinz Field, né? Pô, terminou 3x0, cara. Pô, que jogo chato, né, cara? Vários p u n t s e tal. Acabou com o、um、f i o de Gol no final que o Steelers ganhou o jogo. Aí é Dolphins, boa. Ano passado não, desculpa. Foi em 2007. É, teve até aquele punch muito louco, o cara deu punch, a bola afundou no campo, assim, né? a、e、aquela coisa é complicada, os caras ficaram olhando assim, pô, e aí, o que, que eu faço n ã o s e i o q u i Lá foi meio cômico, sei lá. Olha, respondendo a pergunta do Edu, com certeza, em algum, algum jogo de 1900, bolinha, deve ter tido alguma coisa aí de 0x0 e tal, mas por esses anos aqui, 20, 30 anos, acredito que não. De acordo com o Pro Football Reference, um site de estatísticas da NFL. Do, da Major League Baseball, de vários esportes norte-americanos, já aconteceram de 1920 pra cá 71 empates em 0x0. Sendo que no dia que teve o primeiro empate, na verdade, não foi o primeiro empate, foram dois primeiros empates. No dia 10 de outubro de 1920, o Chicago Cardinals empatou com o Chicago Tigers, enquanto o Dayton Triangels empatava com o Cleveland Tigers. 0x0, gente. Caramba. Se o Vitinho estivesse assistindo qualquer um desses jogos aí, ele e mudasse o canal e estivesse assistindo outro, acho que o Vitinho ia se matar aquele dia, bicho. Acho que ele ia cortar os pulsos, cara. Pô, já era, botava m、um、no jogo de basquete, aí eu queria ver um jogo de basquete acabar 0x0. O Vitinho apelando, né? Apelou, não sabe brincar, Vitor Freire. Tudo bem, não sabe brincar. Tá vendo, Edu? Ele, ele já tá nervoso. Só de imaginar a situação, mas fica tranquilo, Vitinho. O último jogo em que aconteceu um empate 0x0 foi em 7 de novembro de 1943, entre o New York Giants e o Detroit Lions. Mais algumas curiosidades de placar, galera, só pra dar um, um apetite assim de, de como a pesquisa foi boa. A maior vitória da história de toda a NFL foi o Chicago Bears em cima do、Ro、Washington Redskins. 73 a 0. Caraca, toma essa então! Foram 11 touchdowns pro Chicago Bears e só não foi maior o placar porque o Bears errou 4 dos pontos extras. Que beleza! Era pra ter sido 77 a 0. Ó, depois dessa eu botava o Bears com o terceiro time dele pra ver se d a v a pega, cara. Não tô 74 a 0. E o jogo com o maior número de pontos foi uma vitória do Washington Redskins. A torcida do, de Washington gosta de placares elásticos, né? Foi uma vitória do Washington Redskins em cima do Giants 72 a 41. Foram marcados 113 pontos nessa partida. É a mesma coisa que você assistir jogo de Copa do Brasil, praticamente, pro nosso futebol aqui, né? Que sai 10 a 3 os, os placares, sai aqueles placares bem elásticos, né? É, e fora que, ô Vitinho, você tá falando de jogo de basquete aí, bicho? Isso aí, 113 pontos, é coisa de jogo de basquete, cara. E só uma curiosidade sobre esse jogo: é, foi o único, se eu não me engano, foi o único jogo da história da NFL, Edu, onde não houveram punts, cara. Não teve punts. Tipo, a galera foi atacando e pá, e interceptação, ou fambo, mas nunca um p u n t h cara. Ninguém devolveu a bola a q u e l e jogo. Um negócio curioso, né, cara? Difícil de acontecer. Realmente. E a menor vitória da, de toda a NFL? Você sabe qual. É o placar da menor vitória de toda a NFL, Júlio César? Fazendo por base de safeties e a f i m deve ter sido um 2x0, não? A, a menor vitória que já aconteceu realmente foi um 2x0, Júlio. Aconteceu esse placar cinco vezes em toda a história da NFL. A primeira foi em 29 de novembro de 1923, entre o Acron Prost, quando ele venceu o Buffalo All-Americans. E a última vez que esse placar aconteceu foi em 18 de setembro de 1938. Quando o Bears venceu o Green Bay Packers. É isso aí, rapaziada. Quer dar uma sugestão, quer dar um palpite, quer fazer uma pergunta cabeluda que nessa pergunta que Bruno fez? Manda seu e-mail para nossa equipe: cast.endzone.com. Vamos estar esperando, vamos fazer o máximo. Vamos concentrar todas as nossas forças para conseguir responder. Essas curiosidades do mundo da bola oval. Comentários sobre a divisão de hoje, a NFC Norte. Vamos começar pelo time que teve o pior desempenho de toda a história da NFL: Detroit Lions, fundado em 1929 como Portsmouth Spartans. Em 1934, o time foi comprado pelo dono de uma rádio de Detroit, um carinha chamado George Richards. Ele levou o time para Detroit e rebatizou como Lions, para rivalizar com a popularidade do Detroit Tigers, da Major League Baseball. De acordo com o George Richards, de acordo com o dono do time, se o Leão era o rei da floresta, ele queria que o seu Detroit Lions fosse o rei da NFL. O time nunca foi essa potência toda, na verdade. O time nunca disputou um Super Bowl e na última temporada estabeleceu o recorde de 16 derrotas. Ai,、ah, Edu, sei lá, é, eu tô pensando aqui em alguma coisa pra falar do Lions do ano passado, mas não tenho o que falar, cara. Aquilo foi ridículo, foi uma piada. O time perder 16 jogos é ridículo, é inaceitável. O melhor quarterback do time foi o Dan Orlovsky. Aí a gente já pode tirar mais ou menos como foi o desempenho do time. Não, o Dan Orlovsky, não tem nem, nem o que falar. Bom, vocês viram aquele, aquele lance contra o m i n n e s o t a Vikings que ele fez um play action dentro de zone e tipo ele correu pra fora do campo, tipo, tomou um safety. Tipo, meu. Nenhum quarterback da NFL pode fazer isso. Não, não existe. Eu acho que nem quarterbacks que j o g a aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu vi a qualidade de algum dos caras que jogaram no Campeonato Brasileiro de Seleções. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu acho que muitos deles não fariam isso. Agora, eu, eu, eu fico muito chateado de falar do Detroit l i o n s cara. Um time que já teve o Barry Sanders correndo com a bola. E ver a situação do ano passado, assim, um time completamente perdido. Uma defesa, como diria nosso querido Júlio, uma mamãe. Né, uma daquelas mães que, nossa senhora, a a, o placar do Lions era tipo coração de mãe mesmo, né? Toda hora cabia mais p o n t o Brincadeira, velho. Tá louco, não é possível. E assim, legal, draftaram o Matt Sta Matthew Stafford, né? No, com a primeira escolha do draft desse ano. 78 milhões em 6 anos, o maior contrato de um rookie na história. Legal, e aí? Será que vai dar certo? Eu achei ele ainda muito. Vou dizer assim. Muito fraquinho pra jogar na NFL. Braço, sem dúvida, não falta. Braço muito forte. Mas assim, cara. O time de Georgia o era o melhor time da NCAA. Na linha. Tinha o Nochon Moreno correndo com a bola. Tinha o Mohamed Messa a, recebendo a bola. Tinham a i s outros receivers. Tinham tight ends bons. E, cara. Não sei. Eu fico um pouco receoso quanto, quanto ao Matthew Stafford. Eu acho que o Mark Sanches estava um pouco mais preparado, minha opinião. Mas eu, eu ainda, a, a, apesar de ter chegado o Julian Peterson aí, eu não vi nenhuma melhoria no Detroit l i o n s para acreditar que as coisas vão, vão ser melhores nesse ano. Acredito que, é, olha, é muito difícil, claro, um time conseguir alcançar 16-0 de novo, né? É meio complicado. Então, assim, eu, eu espero, eu gosto muito do Detroit Lions, é um time que eu simpatizo, cara. Então, eu espero que ele melhore pro, pro ano que vem que, que venha um time um pouco mais forte. Draftou Brandon Pettigrew, que é um, um ótimo tie-end vindo de Oklahoma State o melhor tie-end desse draft pra a jogar junto com o Matthew Stafford. Tem o Calvin Johnson já como head receiver. A única arma no, na questão do jogo aéreo, né? Calvin Johnson foi a única arma no jogo aéreo. 1.300 e poucas jardas, 12 touchdowns. Mas era só ele no time também. É, foi o que você falou, Edu. É a única arma ofensiva do time. Não tinha outra arma, cara. Não tem condição o、um、time tentar galgar alguma coisa na NFL com um jogador que, de, de performance decente. Entende? É, é complicado, cara. E a defesa do Lions? Tinha quem? Tinha ninguém. O Leif Boden, um baita cornerback. Adoro o, o jeito dele jogar. É um cara muito bom no press. É, muito bom na cobertura também. Um, um cornerback muito completo agora tá no New England Patriots. Mas ano passado, ridículo. p a s s Rush nulo. Então, assim, o que, que você vai esperar do Detroit Lions esse ano, cara? Eu, eu não sei. Pra mim, vai ser o pior time da divisão de novo. q u e s a d a MFL. O Lions foi o time que teve o desempenho, assim, nessa off-season, assim como. Vamos limpar a casa. Foi o time que mais dispensou jogadores, trocou todo. O front office do time mandaram embora、é. o GM, mandaram embora o treinador, trocaram os coordenadores de ataque e defesa, trouxeram o g e n Schwartz do Titans pra botar a botar ordem na casa. Será que ele vai conseguir essa façanha? Olha, Edu, assim, eu não sei se vai ser melhor, mas uma coisa é certa: o Jim Schwartz é um cara diferenciado, totalmente diferente do Rod Marinelli, o ex-técnico do Detroit Lions, agora é assistente técnico no Chicago Bears. Se cobre aí, Chicago Bears. É, o Rod Marinelli, cara, fraco. Ele não consegue conduzir o time com, com pulso. É, não conseguiu manter o Roy Williams no time. É, não conseguiu manter um desempenho decente do seu time, inclusive 0-16. Não tem nem o que falar. E, eu, e uma coisa, assim, eu gostei do Rod Marinelli. Uma coisa que ele falou: ele foi muito humilde, cara, quando ele foi demitido do Detroit Lions logo que acabou a temporada. Ele falou: eu não posso fazer uma temporada 0-16 e esperar que eu tenha meu emprego de volta. É o mínimo, né, Rod Marinelli? Pô, pelo amor de Deus. Assim, eu, eu, fui, eu fui humilde da parte dele, mas cara, na NFL não existe espaço pra técnico fraco, não existe espaço pra técnico que não tenha pulso. Eu não vejo no Rod Marinelli um grande treinador, então, bye bye, Rod Marinelli, procure uma nova casa, porque o Detroit Lions precisa de algo a mais. Matt Stafford, ele veio da Georgia, que era um time muito forte, que ele tinha muito tempo p a pensar também, porque tinha uma linha das melhores da melhor NCAA. Agora não vai ser assim, porque a linha do, do Detroit Lions eu acho que não vai aguentar a pressão. E assim, o m a t t h e w s t a f f o r d vai ter pouco tempo e eu acho que ele vai tomar muito sexo, principalmente nas primeiras rodadas, pra a aguentar a pressão. Se ele não tiver sangue frio, eu acho que ele vai virar um bust. Então, Edu, cumprimentando a frase do Vitinho, eu acho que o Detroit nessa off-season mandou até legal mandou a galera embora e tal. No primeiro pick pegou Meryl Stafford, que é um bom quarterback, e no outro, foi esse round pick pegou o tight end Brandon Perigou. Foi、um, acredito assim, mandaram bem. Foi legal a escolha, só que um dos problemas que era visível naquele ataque do, do Lions era a offensive line. E, sinceramente, eu não entendi por que o Lions não draftou ninguém. E se draftou foi lá nos últimos rounds ou seja, a linha continua porosa. Aí complica a vida do m e r i o Stafford. Que apesar de não, que deve não jogar essa temporada, no ano que vem, como é que faz? Só se o Lions ficar no topo do draft e pegar uma face line m a n ou qualquer coisa do tipo. Porque pra esse ano, o quarterback que jogar lá vai sofrer. Mas vamos com fé a q u e Pelo menos piorar pro Lions não tem como. De 0 a 16 é a pior temporada da NFL que já existiu. Né, perder todos os jogos. Então vamos que vamos, Lions. Piorar não tem como, vamos com o FEC. Pelo menos uma vitória, n esse ano vai. É aquilo que o Warren Sepp falou na NFL Network, né, cara? É, pro Lions não é tão difícil evoluir. Uma vitória já é a evolução, cara. Do ano passado. Agora, eu queria a opinião de vocês, cara. Eu acho assim: se eu fosse o g m do Lions no, no draft, cara, eu me preocuparia em trazer Jason Smith ou o Aaron Curry, que era um, um Sherpick, cara. Eu acho que ele era um Sherpick. Um dos caras mais talentosos do, do draft, o, desculpa, o cara mais talentoso do draft do, do, desse ano. E ano que vem, a gente tem simplesmente Colt McCoy, Tim Tebow, Sam Bradford. Alguns dos melhores quarterbacks da história da NCAA. O Colt McCoy tem feito, tem feito ótimas temporadas aí na Universidade do Texas, ou seja, está vindo de uma excelente universidade. O Tim Tebow está vindo de uma universidade da Flórida que foi c a m p e ã do BCES no ano passado. E o Sam Bradford quebrou o recorde de touchdowns jogando por Oklahoma. Uma ótima faculdade também. Então, assim, por que não dar um voto de confiança no nosso querido Dante Culpepper, que fez uma das melhores duplas da história da NFL quarterback receiver com o r a n d y Moss? Para ele conduzir esse ataque, nesse ano pelo menos. E aí, deixar pra pegar o Tim t h i b o u l ou Sam Bradford ou Colt McCoy, quem for melhor no ano que vem. O que vocês acham, cara? Eu acho que era muito melhor pro Lions. Eles podiam melhorar umas 400 vezes mais, cara, porque ia ter linha boa, ia ter uma defesa boa, que seja, porque tá difícil ali de melhorar os, qualquer setor que seja do Lions. E pro ano que vem eles terem um quarterback bom, iam se reforçar mais e tal. Não, tipo, o p p e r é um veterano, não é um cara que faz muita besteira. Então, assim, eu queria a opinião de v o c ê cara, porque eu, se, se eu tivesse com o Lyles no meu franchise do Madden, eu passaria o Matthew Stafford, cara. Eu pegaria o Aaron Curry, com, é, faria uma defesa forte pro Downs e com o Pepper não sofrer muito pra marcar pontos e superar o, o adversário no placar. E aí deixaria pra escolher um quarterback top no, no próximo draft, cara. Pelo menos é a minha opinião. O que, que você acha aí, Júlio, Vitinho, pro ó p r i Edu aí? Olha, eu digo assim, Ale, é, eu concordo com a opinião da maioria. Quando na NFL você tem duas, eu acredito que são duas máximas, duas verdades. Você não pode, é, como eu diria assim, é, tentar golear seus oponentes. Não é o seu ataque que vai fazer toda, toda a diferença pra a você vencer uma partida na NFL. NFL você vence com defesa. E o outro ponto importante pra a você conseguir vencer uma partida na NFL também são as trincheiras. São as linhas. Se você não tem linhas boas, nem o seu ataque nem a sua defesa vão conseguir desempenhar bem os seus papéis. Eu acho que realmente que, pra começar assim, o Lions deveria ter investido muito mais nessa questão do... das linhas e da defesa, realmente. Aaron Curry, eu gostaria de ver Aaron Curry vestindo a camisa do meu Eagle, sem sombra de dúvida. Eu acredito que 90% dos times da NFL gostariam de ver Aaron Curry vestindo a, a Jersey do time deles. Era o jogador mais talentoso e Jason Smith realmente era o、um, um、top em questão de linha ofensiva. Com uma linha desempenhando bem o seu papel, você pode ter boas revelações em quarterback. Uma prova, mais ou menos o que eu e s t o u falando, foi o desempenho de Matt c a s s e l na última temporada, que a linha do Patriots fez uma muralha na frente do novato e ele conseguiu ter um desempenho estelar, superando em muito vários veteranos da NFL. O que, que vocês acham, Júlio? Vitinho? No、Estou no mesmo barco que você, do, apesar de que eu acho que Matt Stafford é um bom c o r h e r b a c k Mas sim, concordo. A, o futebol americano se ganha nas trincheiras e com a boa defesa. Jason Smith, pra mim, seria a escolha ideal pro, pro Lions, que até tem um bom c o r h e r b a c k que apesar de veterano ter se machucado em algumas temporadas, ainda tem um braço forte, que é o nosso amigo Downed c o l p e c k e r Então, s a b e como é que é, né? Lions poderia ter feito uma coisa melhor, mas agora é esperar e vir. É, só dando mais um exemplo aí do, de quarterbacks que se deram bem com boas linhas: Joe Fleco, draftado no 18o pick do, do first round. Que pra a quarterbacks não é certeza de uma boa temporada, e se deu muito bem no, no Baltimore Ravens por causa da, sua, da ótima linha do Baltimore Ravens. Já que o assunto é quarterback, vamos falar agora do Green Bay Packers, o time do Brett Favre, que foi quarterback do Packers de 1992 até 2007, quando se aposentou, vamos dizer assim, daqui a pouco a gente comenta mais. O Packers foi fundado em 1919, é um dos times mais tradicionais de toda a NFL. É o time dos Cheese h e a d s os Cabeças de Queijo. Antes do Super Bowl, o Packers venceu 12 campeonatos da Liga. E quando resolveram criar o Super Bowl, não deixou a peteca cair, levou para casa as duas primeiras taças e voltou a vencer o Super Bowl em 1996, já sob o comando do, do f a v r e Com a aposentadoria do f a v r e em 2007, Aaron Rodgers assumiu a equipe como quarterback titular e também manteve o alto nível, levando o time de Wisconsin a 6 vitórias e 10 derrotas, mas passando para mais de 4 mil j a r d a s 28 touchdowns e 13 interceptações. Cara, eu adoro o Aaron Rodgers. Eu acho ele um excelente quarterback. Gosto muito da calma dele no p o c k e t É um cara que tem uma visão de jogo tremenda. Consegue fazer as progressões. Porque assim, é, tem muita gente que não sabe disso. Mas a lógica leva a isso, né? O quarterback ele vai lendo a jogada de acordo com o que vai acontecendo no campo. Então ele vê o receiver principal dele, o go-to-guy, né? Ele olha o primeiro. Se ele não tá livre, ele consegue passar pro segundo. Fazer a segunda leitura, ele olha, o cara não está livre também. Ele olha para o terceiro, o cara está livre, então ele vai lançar. O Arnold Rodgers é um cara que consegue fazer isso muito rápido. Eu gosto muito do estilo do Arnold Rodgers jogar. É, consegue equilibrar muita, muito bem força e precisão no braço. E eu gosto desse time do Green Bay Packers. Acho que é um time que tem muito ainda tem t m u i o ainda que evoluir, claro. Agora chegou o BJ Rodge. Para dar aquela forcinha, porque o pessoal do Pass Rush estava meio cansado. E a tendência para o Green, Green Bay Packers com o Aaron Rodgers, que é um quarterback novo, aprendeu com o Black Five, é apenas melhorar. Eu acho que o Green Bay Packers c o n s e g u i u consertar também os seus principais defeitos, é, conseguir botar um pouco mais o jogo corrido para funcionar com o Ryan Grant. Eu acho que esse time ainda vai dar muito trabalho, Edu, principalmente para os rivais da NFC North. E, e mais. Eu acredito que o Aaron Rodgers vai se tornar um quarterback muito, muito sólido jogando nesse ataque do g r e e n Bay Packers, porque é um cara que já está habituado a jogar nesse ataque.、E、eu acho, inclusive, que ele vai se tornar mais ou menos um Donovan McNabb. O que o McNabb é pro Eagles, ele vai ser mais ou menos o que é pro Packers: é a cara da franquia, é o, o quarterback titular, é aquele negócio, é o Aaron Rodgers e pronto. A, ele vai ser o centro da, das atenções da equipe do Packers, vai ser tudo. Moldado pra ele ali, eu acho que ele vai se dar muito bem. Edu, gosto muito do d a n i e l r o g e r s e acredito que ele ainda vai ser um, um quarterback muito bom na NFL. Mas será que ele tem cacife pra conseguir alcançar um pouquinho do que foi o Brett Favre algum dia? Eu acho que não dá nem pra comparar, Edu. O Brett Favre é uma lenda. É o autêntico Captain Comeback. Foi isso que o Brett Favre foi um legado que ele deixou na NFL, aquele negócio de correr atrás do jogo. Praticamente perdido, consegui r virar, consegui reverter r situações difíceis. Ele ficou marcado no Green Bay Packers por isso, e claro, pelo seu braço, que a bola quando saía do braço do Bret t Favre parecia um m í s s i l né? Mesmo ele com 39 anos jogando ano passado pelo New York Jets, aí a aposentadoria que o Edu mencionou, porque na verdade o Bret t Favre é um cara difícil de aposentar, viu, cara? Mas, é... O Bret t Favre, eu acho que não dá nem pra comparar, Edu. O status que o Bret t Favre adquiriu ao longo dos anos na NFL. Não dá pra a a gente citar, pra a a gente colocar em parâmetros com o Aaron Rodgers. Claro, surgem comparações, sem dúvida, o que o Bret t Favre foi no começo da carreira, o que o Aaron Rodgers foi no ano passado, mas, se a gente olhar os números aí do Aaron Rodgers, Edu, por favor, os números dele que eu até me, me esqueci. Aaron Rodgers, ali na última temporada, completou 341 dos 536 passes que ele tentou, 63% de. De aproveitamento nesse quesito, passou pra a 4038 jardas, 28 touchdowns e 13 interceptações. um quarterback rating de 93,8. Pô, cara, se a gente v ê os números dele, cara, primeira temporada que ele assumiu o Green Bay Packers, o ataque do Packers. Cara, excelentes números. E marcou 4 touchdowns correndo. Tá vendo? Pô, é um cara que produziu bastante, cara. Se eu, eu assisti algum, alguns jogos do, do Aaron Rodgers. E eu gostei muito do seguinte, cara. Ele é muito seguro pra lançar a bola. Ele não faz aquele negócio, pô, se eu acertar essa, eu vou me dar bem. Só que é arriscado. E aí manda, o que que acontece? Interceptação. Então é o seguinte, o a r o n Rodgers não tem muita dessa não. Ele vai na certeza, cara. Eu gosto muito disso. E... Não sei, cara, o a r o n Rodgers é um q u a r t e r b a c k que me agrada muito. Claro que não cabe as comparações ao Brett Favre ainda, como eu tava dizendo. Mas... Pô. Vamos dar uma chance pro garoto, né, cara? Pô, quem sabe ele, ele dá certo lá, o Way Rod, né? Que esse é o, na verdade era o apelido do Alex Rodrigues, mas foi adaptado aí pela galera de Green Bay. E. Eu, eu, eu acho muito. Eu acho muito legal a gente observar esse time do Packers porque é relativamente assim um time jovem. É um time que tá se reformulando, tá buscando é, ficar mais jovem aí, tá buscando melhorar sempre. Eu gosto muito disso, eu gosto dessa atitude do Green Bay Packers. E torço muito pro Packers melhorar na próxima temporada, porque é um time de tradição, é um time de uma cidade pequena que tem cento e poucos mil habitantes, e só o Lambofield tem. Pô, cara, quantos assentos tem o Lambofield? Não dá nem pra falar, mas, meu, é mais de meia cidade, pode ter certeza, e o estádio tá sempre lotado é uma das torcidas mais barulhentas da NFL. Eu acho que dá muito prazer você assistir um jogo do g r e e n B. a y Packers, por isso eu torço muito pros c h e e e e s h a d s e espero que dê tudo certo pra eles na próxima temporada. Comentando o lado da off-season do Green Bay, Green Bay foi coerente. Estava mudando seu sistema defensivo do 4-3 para o 3-4. Foi escolher o BJ r e d que é um excelente n o s e t a c k l e Com certeza vai ajudar na defesa contra corridas, assim como no PS a s Rush. No outro pitch first round, foram de defesa novamente. E pegaram outro sidelinebacker Clay Matthews, que também vai ajudar no PS a s Rush. Para mim, Edu, e companheiros aqui da End Zone, eu acho o ataque do. Do p a c k e r s muito bom. Eram Rodgers com o time do p a c k e r s a defesa sendo uma mãe, como eu mesmo falo e tal, foi o, o que ajudou o time a não ficar pior do que ficou no ano passado. Tudo bem, não foi que nem o Lions, um Lions, 1 0-16, mas também não foi legal. Não ficou em oitavo na liga esse ataque aéreo, números excelentes. Isso, eu, sinceramente, eu espero uma boa temporada desse time. Nesse n a O O time vai dar trabalho com certeza para os rivais da NFC n o r t h eu acho que uma, uma das posições garantes do Green Bay Packers é a posição de defensiva. Pois, com o, com o Campman indo para a posição de linebacker, tem o Cullin Jack de um lado e do outro vai ficar vaga essa posição aí com vários jogadores brigando por ela. Vamos ver se um deles se sobressai e consegue cobrir essa posição aí tão bem quanto o a r r o w Campman fez ano passado. Só registrando aqui, Aaron Kempman ano passado, 10 sexts, o número mais alto. Se você tirar o, o sext do Aaron Kempman, o time total do Green Bay Packers teve apenas 17 sexts. Ele vai ser provavelmente um rush linebacker nessa defesa 3-4 que, que o Green Bay está montando aí com o Clay Matthews chegando e tudo mais. O próximo time a ser sabatinado pela nossa equipe é o Chicago Bears, a casa nova do Jay Cutler, que saiu do Denver Broncos, como estávamos comentando nos últimos podcasts. O Chicago Bears foi fundado em 1919. O Bears, mais uma curiosidade, estamos trazendo várias curiosidades da NFL ao longo dos programas. O Bears é o time que tem o maior número de jogadores no Hall da Fama entre todos os times da NFL. Chicago b e a r s que não nasceu Chicago Beres, a Chicago b e a r s foi fundado como Decatur Steelers, até se mudar para Chicago em 1921. Tem um Super Bowl no currículo, vencido em 1985. Na última temporada, b e a r s teve nove vitórias e sete derrotas, deixou escapar a vaga dos playoffs na última rodada. Aê b e a r s obrigado, já adiantando aqui. É, a, o meu agradecimento pelo, pela classificação do Eagles nos playoffs do ano passado, né? Não deu pra a nada, não adiantou nada. Não chegamos no Super Bowl de novo, não ganhamos. Mas tudo bem, né? Valeu, Bears, por ter perdido pro a a Texans. Bom, e agora falando do, do Bears da próxima temporada. Assim, Edu, Jay Cutler. Legal. Orlando Pace. Maravilha, beleza. Receiver, Edu. Edu, não tem. Não temos. O Bears não tem wide receivers bons pra a trabalhar com o nosso querido Jay Cutler. r o a q u i m Iglesias foi draftado esse ano, mas não acho que a resposta pro a a ataque. Que é usar a habilidade do Jay Cutler de lançar os passes longos, aquelas bombas no fundo do campo, usar a força do braço dele pros a a passes curtos. Então, assim, vai ficar dependendo do Devin Hester se tornar um bom wide receiver? Eu acho difícil.、O、Devin Hester veio como cornerback, cresceu como retornador na NFL. E aí, ano passado, não foi aquelas coisas no retorno, nem aquelas coisas como o wide receiver. Então, assim, Edu, eu acho ainda que o, o Chicago Bears tinha que ter investido um pouco mais no wide receiver, seja ele veterano, t o m o o y Holt estava disponível aí, ou ter investido n o m wide receiver melhor no draft, né, ter trabalhado um pouco mais com as escolhas que teve. Teve poucas, né? Depois daquela troca absurda com. Pelo Jay Cutler, né, que o, o nosso querido Júlio vai dar os dados pra vocês logo mais. é, Mas assim, e esse ataque aí, pessoal? Legal. Me, o Matt Forte, muito bom running back. Como o Rookie foi muito bem. É a resposta pro jogo corrido do Bears. É o que o Bears precisava. Mas agora com os wide receivers, Edu, eu não sei. Tudo bem. Kyle Orton não era lá essas coisas de quarterback pra poder trabalhar com o que já tinha lá. Mas agora tem um bom quarterback, um quarterback de alto escalão. Foi pro Pro Bowl ano passado. Mas não tem habilidade suficiente pra receber a bola, Edu. Eu acredito. Acho que o Devin Hester hum, definitivamente não é o que o Bears procura. Ainda acredito que o Bears deveria ter investido um pouco mais no Marvin Harrison. Podia ter, ter corrido atrás, poderia ter, ter trazido pelo menos experiência a esse elenco. Então, eu acredito que o Bears ainda tem uma carência muito grande no ataque já na defesa. Eu acredito que a defesa do Bears é dificílima de ser batida quando a gente conversa sobre as melhores defesas da NFL. Começando só com Brian h u l a c k e r Simples, né? Melhor middle linebacker da NFL. Pra mim, futuro Hall of Famer. Lace Briggs, um dos melhores rush linebackers da NFL. Aí você pode falar do Nathan Vesher como cornerback. Então, assim, o Tommy Harris como defense e tackle. Edu. Essa defesa do Beres é espetacular. A defesa que o J. a y Cutler não tinha no Broncos, que era uma mãe, aí é Julião, mais uma vez eu usando a sua frase, que dava todos os pontos para o ataque adversário e dificultava a evolução de jogo do J. a y Cutler. Agora o J. a y Cutler tem isso na mão. Falta o wide receiver? Falta. Mas se o J. a y Cutler conseguir um pouquinho de ajuda do pessoal que recebe a bola aí, eu acredito que o Beres vai dar trabalho e muito na NFL ano que vem. Para mim, um dos times favoritos a chegar nos p l a y o f f s A defesa do Chicago que foi muito boa, principalmente contra o jogo corrido. Foi a quinta melhor contra o jogo corrido. Só precisa melhorar um pouquinho a cobertura da secundária. Foi a terceira pior defesa de toda a NFL em questão de cobertura de passes. Mas na média de pontos, até que realmente o Chicago conseguiu parar o ataque dos adversários. Vitor, eu sei que você pensou em uma solução pra a esse ataque do Chicago. Em quem você e s tá pensando, Vitor? É. Olha, eu pensei no b l a c k s c o Bowers, que apesar de ser um burro, um animal, ele é um ótimo receiver. É, ele é alto, tem ótimas mãos, sabe pular. É uma posse de alto risco, pois pode fazer b o b a g e m de novo. Mas ele pode ser a solução pra esse time, que o Cutler vai, vai adorar essa contratação. Por falar na contratação do Cutler, Júlio, como que aconteceu? Como que Jay Cutler foi parar no Chicago Bers? a Bom, antes de falar da troca, quero dizer que o Bers a é um time que me agradou muito nessa oficina. E vamos começar pela troca monstruosa entre Broncos, Jay Cutler, Bears, seus muitos p i c k s e Kyle Orton. A troca foi o seguinte: o Bears mandou Kyle Orton um first round desse ano, 2009, um third round desse ano, 2009 e mais um first round em 2010. E recebeu em troca Jay Cutler e um fifth round pick desse ano. Ou seja, nosso querido Broncos deu uma furada de olho legal no Bears. Beleza. Pegaram um excelente quarterback. Agora, o problema, como eu já disse no podcast sobre as trocas dessa s e a s o n como o a l e também já deu um enfoque nesse, nesse, nesse problema, o Jay Cutler vai lançar para quem? O Bé está na falta de bons w i d e r e c e i v e r s Acredita que, que a base do ataque do Bé serão os passos para o running back e as corridas do Mat t f o r t e No draft, antes de comentar a, as escolhas, t e m uma curiosidade. Desde 1978 que o b e a r s não teve nenhum p i c k de first nem second round em um único draft. c o n f i r m a essa aí, Edu? Confirmo, Júlio. Desde 1978、é. o que tem acontecido com o b e a r s é mais ou menos o seguinte: eles e s c o l h i a m no primeiro e no s e c o n d round, às vezes só no primeiro, às vezes só no segundo, mas ficar sem escolher ninguém no primeiro e no s e c o n d round é a primeira vez desde 1978. Na falta de um first round que foi embora na troca com Jay Cutler e o s e c o n d round que trocaram com o Cia Hawks. Foram atrás de um wide receiver no third round, Joaquim Iglesias. Mas, como o a l e já disse, eu acredito que essa também não é a resposta para o at ataque do b e r c O Vitinho destacou um, um bom ponto, que seria a contratação do Plexico Burris, que foi dispensado pelo Giants. Apesar de ser um burro, um animal que atira no pé e faz umas cositas más que a gente não precisa citar, Ela seria、um, uma certa solução para esse ataque do b e r s Um bom alvo para end zone e acho que facilitaria porque eles não t e m nenhum go-to guy, aquele playmaker e tal. Na outra escolha de third round, escolheram um defensivo e N, Jaron Gilbert, que pode ser um bom upgrade para essa defesa que faltou com o PS Rush na última temporada, sendo a terceira pior defesa contra o jogo aéreo. Só queria adicionar um ponto, Edu. É, eu acredito no b e a r s chegando nos playoffs justamente por causa da defesa do b e a r s A defesa que o b e a r s tem, pra mim. É excelente e consegue ajudar até demais esse ataque. É, o ataque, mesmo não produzindo, a defesa consegue produzir de tal forma que a ineficiência desse ataque do Bears é, é praticamente anulada é, pela, pelos comandados do nosso queridíssimo Brian l a k e r o Tubarão Branco. Então, eu acredito que o Bears chega nos playoffs justamente por, esse, por essa defesa sensacional que tem. Falar em playoffs, chegamos ao último time do podcast de hoje. Na verdade, é o primeiro da divisão, o último do podcast, mas o primeiro da divisão, o Minnesota Vikings, com um recorde de 10 vitórias e 6 derrotas na última temporada. Foi para os playoffs enfrentar o Philadelphia Eagles. A temporada acabou aí, nosso querido Philadelphia Eagles ganhou, prosseguiu no caminho dos playoffs do ano passado. O Minnesota Vikings se despediu da temporada. Foi o 12 melhor ataque em pontos marcados, o 5th melhor ataque corrido de toda a NFL. O quarterback Gus Ferrott com pouco mais de 2.100 j a r d a s 12 touchdowns e 15 interceptações. Quando o quarterback tem mais interceptações que touchdowns, não é uma boa coisa. Na verdade, o melhor desempenho em quarterbacks do Minnesota Vikings no ano passado foi d o Tavares Jackson. Jogou pouco, passou para 1.056 yardas, mas conseguiu 9 touchdowns e 2 interceptações. E aí, o que, que a gente tem pra a falar a respeito do Minnesota Vikings na última temporada e o que esperar dele pra a a próxima temporada? Bom, pra a começar desse time do Minnesota Vikings, a gente pode falar do nosso queridíssimo Tavares, né? Tavares que é aquele negócio, né?、O、Tavares não é um quarterback ainda muito experiente na NFL, mas andou fazendo umas besteiras. Em compensação, andou fazendo algumas coisas boas, mostrou alguma habilidade sendo um QB meio scrambler, né? Correndo com a bola, surpreendendo a defesa. Jogou atrás de uma das melhores linhas da NFL, com simplesmente o melhor guarde da NFL hoje em dia, que é o Steve Hutchinson. O Matt Burke, que acabou saindo do Vikings foi pro Ravens. É, então, assim, esse ataque aéreo do Vikings contou muito com o Bernard b e r r i o n que foi muito bem nesse ano. E o ataque em geral, corrido, é, aéreo ou não, contou com o Adrian Peterson. Bom, o Adrian Peterson, segundo ano de NFL. É, quebrou o recorde de jardas n o ano passado para um running back calouro. Nesse ano, uma das melhores temporadas na história de um running back da NFL. Então, assim, pra mim, o a i d a n Peterson já é um dos melhores running backs da NFL, se não o melhor. Muito habilidoso, muito veloz, quebra técnicos com facilidade, consegue executar as rotas de passe muito facilmente, consegue ficar livre, tem boas mãos. Então, assim, o a i d a n Peterson é uma arma, digamos assim, universal. Nesse ataque do Minnesota Vikings, então o Vikings é muito dependente do Aidan Peterson. É, mandou embora o Chester Taylor esse ano, então o Aidan Peterson deve, ver, é, deve estar em campo muito mais vezes do que no ano passado. O Chester Taylor dividia bastante a bola com ele. Então, assim, Edu, nesse ataque do, do Vikings, sem um quarterback de. Um, vamos dizer assim, um quarterback de cancha, um quarterback experiente, um quarterback que tenha cacife. Pra botar pra correr esse ataque do Vikings, não sei se vamos ver muitas melhorias. Chegou nos playoffs, chegou, mas foi muito dependente do jogo o corrido. Então, assim, o Bernard Berrien tá aí, tá indo muito bem. Visante c h i a n c o um dos grandes destaques do Vikings ano passado, tá aí, muito veloz, consegue ficar aberto com muita facilidade, ajuda a esticar um pouco o campo pra esse ataque do Vikings. Se tivesse um quarterback. É, aquele negócio, né? Se tivesse aquele quarterback decente. Vamos falar logo a palavra mesmo, para esculhambar o Tavares. O Sage Rosenfels, que acabou de chegar vindo do Texas. n E esculachar o Gus Ferrott também. É, vamos falar a verdade mesmo. Se tivesse um quarterback decente, eu acho que o Vikings chegaria muito mais longe. Pelo menos no ataque. Na defesa, Antoine Winfield. Excelente corner. Inclusive no pass rush. Conseguiu algum sexo no ano passado. Conseguiu parar a corrida. É, Jared Allen. Um dos melhores defensiventes da NFL também. 14 sextos e 3 fumbles na temporada passada. Espetacular o Jerry d a l l e n O Country Sack é sensacional. Adoro ver o Jerry d a l l e n jogar. E a muralha Williams, né? Pat e Kevin Williams, Defensive Tackles, dando muito trabalho aí para as linhas ofensivas que enfrentam o nosso querido Minnesota Vikings. Na parte defensiva da bola, eu acho que eles estão bem, Edu. Minnesota Vikings está muito bem. Fez alguns upgrades no draft, se eu não me engano. E. Mas ainda eu acho que depende muito do quarterback. Estava aí esperando um possível retorno do Brett Favre, que eu acho que seria uma das maiores besteiras que o Vikings ia fazer, ao invés de dar uma oportunidade para o Tavares Jackson. Então, assim, um quarterback decente eu acho que é, é o que ainda falta. Vamos dar mais esse ano aí para o Tavares, vamos ver do que ele é capaz, o que ele vai conseguir fazer com a bola na mão nesse ano. Mas eu acho que o Vikings pode começar a pensar no quarterback para o futuro a partir do ano que vem. Caso. O nosso querido Tavares não, não, não vá muito bem. Bom, agora comentando sobre a offseason do Vikings, como eu fiz no podcast inteiro falando d o offseason dos times, é, essa offseason ele ficou quieto no seu campo, não fez muito, muitos movimentos, também não teve muitas escolhas no draft de 2009, apenas cinco escolhas, e foi isso aí. Escolheram no seu primeiro pick u mais v i s í v o Percy h a r v i n É aquela coisa também, é problema, se o problema não está no EdC, o problema está no q u a r t e r b a c k Como já citaram aqui o Edu e o Ale, agora o problema não é quem vai receber, o problema é quem vai lançar essa bola para Percy Harvey e os outros EdC do, do Vikings. O time em si não tem muitas deficiências, possui uma ótima defesa que jogou muito bem contra a corrida ano passado, estando no top 5 das melhores defesas. E dando destaque nesse, nessa defesa contra a corrida para Jared Allen e as irmãs Williams, a p e l i d a d a s pelos rivais da NFC North. Agora, olhando pelo ataque dos Vikings, eles possuem um running back espetacular, em plena ascensão. Já mostrou muita coisa, mas acredito que ainda tem mais ainda por vir nesse time do Vikings. É o cara que carrega o time, além de suas estatísticas, sua, seu recorde de jardas. E tudo mais, e sem papas na língua, podemos dizer que literalmente é o cara daquele ataque. Na minha opinião, o que falta para o Viking ser um time campeão é a vinda daquele quarterback que tem um, um nível de jogo um pouco maior do que Gus Ferrott e o nosso querido colega muito louco Tavares Jackson, que entrava, olhava, pensava, lançava e entra em percepção. Mas tudo bem, essa parte a gente pode passar assim e tal. O cara é novato, está se adaptando ao, ao estilo de jogo do Vikings, mas eu acredito que um quarterback vindo do draft, com essa classe do ano que vem, q e está muito boa, com Tim t e b o w c o l t McCoy e Sam Bradford, seria talvez、um, uma jogada legal do Vikings tentar um trade-up, dependendo da posição do draft, e pegar um quarterback. Aí, meu amigo, se eu, conseguindo esse quarterback. Sai da frente, porque eles vêm forte e vêm para lutar por Super Bowl. E, na minha opinião, estão um passo à frente dos outros rivais da NFC North. Essa temporada é muito promissora para o Vikings. Mas vocês não acham que é problema trazer logo na primeira escolha do draft o Percy Harvin, um receiver que já teve problemas na faculdade? Porque o Percy Harvin, é assim, vamos dizer, ele é um fã do Bob Marley. Para a gente não falar nenhuma palavra, para a gente não. Não acusar o, o coitado do, do receiver, ele é um fã do Bob Marley. Você já não acha que é um garoto? Problema mais chegando na NFL? Ah, ah. Ele, ele gosta do, do, do negocinho verde, né, Edu? Ele gosta no baseadinho, né, o Percy Harvey? Gosta de dar uma fumada, escutar um reggae daquele jeito, né? É, eu não queria falar que ele gosta do baseado, mas já que o Alê entregou, então vamos falar. Ele foi pego com maconha na faculdade, não é essa mesma história? É, e só acrescentando, Edu, não só essa, vamos. Citar um caso já, já consagrado aí no, nos tabloides americanos: Percy Raven foi acusado de bater numa menina, cara, na faculdade, inclusive. Meio, meio lelé. Meio em、bom. menina e em professores também, né? Pelo que eu li aqui, parece que ele bateu em professores também,、né? Que beleza, hein? Percy Raven é o garoto exemplo do Death. <risos> não, eu achei horrível essa escolha, porque se não tivesse o Nick e o Bridge ainda possível pra ser escolhido. Eu até acharia uma escolha razoável, mas quando você tem Nick e Brit, você não pode escolher um garoto problema como foi o Percy Riven na, na faculdade. Mas, mudando de assunto, Edu, há boatos que Bret Favre se encontrou com o head coach do Vikings, Brad Childress. Será que o Favre vai parar no Vikings? Eu duvido. Eu. Eu não, vejo, eu não vejo lugar pro f a v r e nesse time do Vikings. Eu, não, eu já acho que é uma palhaçada o que o Betfarber t v tá fazendo. Entendeu? Porque ele tá se queimando. Tá queimando uma carreira de Hall of Fame. Fazendo essa palhaçada aí de vou ou não vou, vou ou não vou. Entendeu? Eu acho uma. É aquela típica menina que não sabe se quer ficar com o moleque ou não. Sabe, Júlio, aquelas minas e n que ficam enrolando você, ela, ela digita n o MSN pra você. Ai, eu queria tanto ficar com você, você é um menino tão bonito, tão ajeitado, tão educado, tão legal. Aí chega lá na hora, você chega lá e, ai, minha filha, vamos pro bate. Aí ela fala: Ai, não, não sei, tô com dor de cabeça. Entendeu? <risos> é, o Brett Favre, cara, é a típica, é essa é a típica história, cara. O Brett Favre tava numa palhaçada. Ele, ao invés dele ficar querendo colher milho lá na fazenda dele, ele tá querendo jogar na NFL de novo, com o braço zoado, tendão do, do cotovelo estourado. Já não lança uma bola desde o final da temporada do ano passado. Entendeu? Acabou com a, as chances de playoff do Jets ano passado por causa de jogos horríveis que ele fez. Foi terrível, nove interceptações nos últimos cinco jogos, se não me engano. Então, assim, o, o Vikings vai pegar um cara desse pra quê? Pra botar tudo que tem em risco. Pra botar um quarterback aí que tá. Procurando evoluir o Tavares Jackson, cara. Esse pode ser o último ano de oportunidade pro Tavares Jackson, porque vai ser o terceiro ano dele. E se ele não evoluir na NFL, ele já vai ser considerado um bust, porque é assim que os caras vêm lá e ele não vai ter mais oportunidade. Eu acho, eu acho isso uma injustiça com um cara que tá lutando faz muito tempo por uma vaga como titular do time e não, ainda não conseguiu se estabilizar por falta de oportunidade. Então, trazer o Best 5 pra mim seria uma cagada. Com todas as palavras, mesmo cagada, homérica, da parte do front office do Vikings. Dicas de relacionamento e recomendações para a aposentadoria: procurem Alexandre Branco. <risos> Aproveitando que o a l e j á começou o esculacho, eu vou terminar o esculacho contra o Brett Favre. É um cara que teve uma carreira na、no、NFL com o Green Bay Packers, assim, espetacular. Quebrou vários recordes recordes do Dan Marino, que também foi um excelente quarterback. Mas podemos dizer que se ele for para o Vikings esse ano, acredito que não vá, não. Mas se realmente ele for, vai sair de herói, camisa aposentada, camisa 4 na parede do, do Hall da Fama, camisa do, eternizada pela torcida do Green Bay, para pano de chão. Porque imagina só: o cara passa a carreira inteira jogando pelo Green Bay, vitórias, Super Bowls, grandes temporadas. Aí o cara na última temporada fala assim: Vou aposentar. Aí chega Aaron Rodgers, toma o、um、posto. Brett Favre diz: Não vou aposentar. Vai para o Jets. Faz uma temporada que definitivamente não ajudou o Jets. Posso dizer que afundou o Jets. Lançando interceptações em grandes quantidades. E falou: Agora acho que eu vou aposentar. Meu braço está estourado, tendão, ombro ferrado. Já tô com 40 anos já nas costas, tá complicado pra a jogar. O cara volta de novo falando que talvez jogue novamente essa temporada da NFL. Sinceramente, o Betfire t tá fazendo um papilão. Ele deveria ficar colhendo milho na sua fazenda e relax, sentado, com, tomando uma cerva, um cachorro quente e vendo o que, que os seus sucessores podem fazer na National Football League. Os palpites agora já tradicionais do Endzone para a próxima temporada, qual vai ser o pior time e quem vai ser o campeão da divisão? Júlio César. Para mim, a vaga de pior time fica com o Detroit Lions novamente e a vaga de melhor time fica com o Vikings de novo. E para você, Ale, quem será o pior e quem será o melhor dessa NFC North? Para mim, o pior Detroit Lions de novo e para mim, o melhor Chicago Bears. E aí, Vitinho? Quem que você acha que vai ser o pior e o melhor? Eu concordo com você, Ale. O melhor vai ser o Bears e o pior vai ser o Lions. E você, Edu? Eu completo o coro dos meus três queridos amigos. Só o Júlio vai querer ser o do contra. No pior, acho que todos concordamos: o Lions vai ser o pior time da divisão. Mas campeão da divisão, eu acho que dessa vez quem leva o título é o Chicago Bears. Bom, esse foi o Endzone dessa semana. Eu agradeço muito a audiência de todo mundo que aguentou ouvir até agora. Muito obrigado, rapaziada. É um prazer fazer esse programa. É um prazer ter meus queridos companheiros Endzoners aqui comigo. Eu fico por aqui. Me despeço, Eduardo Galvão. Um abraço pra a todo mundo. Alexandre, fica na paz, meu querido. Valeu, galera. Muito obrigado. Primeiro, só fazendo uma menção rosa aqui. Bianca, muito obrigado por esse a p e l i d o sensacional que vai servir agora para todas as edições. Vou poder dar boa noite aos Endzoners tranquilamente. Então, boa noite, meus queridos Endzoners. Edu, Julião, Vitinho, muito obrigado por mais essa edição s e n s a c i o n a l do Endzone. E espero e que na próxima edição esteja, esteja tão engraçada e tão legal quanto foi essa. Valeu, galera. Muito obrigado. Julião, aquele abraço, meu querido. Olha, é, um abraço p r a você também, abraço para meus queridos companheiros de podcast, os Endzoners. Esse apelido com certeza agora vai ficar para sempre ligado em nossos corações.、Ba、valeu, Júlio, isso aí.、Eu、espero que vocês tenham se divertido como a gente se diverte fazendo esse programa. E fiquem com Deus. E aí, Edu? Muito obrigado, Vitinho. Fiquem com Deus vocês todos também, meus queridos Endzoners. É um prazer fazer o programa na companhia de vocês. Até semana que vem, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. Fui!